Radio Tiana, les notícies del migdia. Bon dia i benvinguts a l'informatiu migdia. L'Escola Municipal de Música i Dansa de Tiana ha donat per finalitzada la temporada d'enguany amb la celebració del seu festival Fi de Curs, que ha omplert la sala albeni durant dos dies consecutius. L'esdeveniment ha plegat a alumnes de les seccions de música i dansa de l'escola on van presentar les seves actuacions als tiànencs en general i molt especialment a familiars i amics. A continuació s'expliquen detalladament aquestes notícies. Abans, però, comencem amb els titulars. Els alumnes de l'Escola Municipal de Música i Dansa han ofert dos dies d'actuacions per acomiadar-se del curs actual a la Sala Albénit. El Festival de Cluenda ha confirmat l'excepcional estat de forma dels joves i no tan joves artistes tianencs en unes actuacions on han interpretat un ampli ventall de registres musicals i estils de dansa. Aquest dimecres el punt d'informació juvenil acollirà la primera sessió de la Porta 22, que presenta un programa d'assessorament pels joves tianencs en situació d'atur. El projecte Porta 22 Maresme és una plataforma virtual i efectiva amb recursos d'informació pensada per acompanyar, guiar i adquirir autonomia en la recerca individual de feina i millora de l'ocupació. La Fundació Solidària del Vandals Aliments s'ha presentat aquesta setmana la memòria corresponent a l'exercici 2010. En el balanç s’especifica la recollida d'un total de 4 milions i mig de quilos d'aliments en el conjunt del territori català. La recollida de tots aquests aliments ha estat possible gràcies a la contribuació, entre d'altres, de la vila d'Etiana i Montgat. <sefixen> Aquest dimarts ha entrat oficialment l'estiu. Un estiu que, segons les previsions, serà especialment calorós. Davant d'això, l'Agència Estatal de Meteorologia, ja alertat del creixent perill d'incendis, ha inaugurat una campanya forestal complicada. La Biblioteca Can Baratau organitza aquest dimecres la tercera edició del cicle de tertúlies, narracions vivencials. Una iniciativa que es va posar en marxa al mes d'abril amb la intenció de cercar testimonis que permetin recuperar la memòria històrica de Tiana. En el cas d'aquesta sessió, la tertúlia girarà al voltant de la vida social al carrer. Ràdio Tiana, les notícies del migdia. L'Escola Municipal de Música i Dança ha ofert la cluenda de la seva temporada amb el seu tradicional festival de fi de curs que va tenir lloc a la sala Albéniz. El els actes de tancament s'han desenvolupat en dos dies consecutius. Dilluns va ser el torn dels alumnes de l'Escola de Música i aquest dimarts han estat els integrants de la dansa qui han ofert les seves actuacions. Pel que fa a la secció musical de l'escola, els alumnes van realitzar fins a un total de 15 interpretacions, amb un ampli ventall d'estils, com ara temes clàssics, acústics, elèctrics o fins i tot arribant a la música heavy. A la festa, primer van actuar la secció més coral i acústica. Després, el protagonisme va ser per les interpretacions instrumentals, els registres de veu i també pels combos. Finalment, tots plegats van pujar a l'escenari per realitzar una interpretació conjunta. La directora de l'Escola de Música, Mercè Monfort, ha valorat molt positivament aquesta festa fi de curs, sobretot tenint en compte la complicació tècnica que requeria l'esdeveniment. Hem acabat molt bé, estem va ser un espectacle complicat eh, a nivell tècnic, perquè cada tema tenia les seves variants, en quant a somment, en quant a vocals, i això pels tècnics de so... Eh... És molt complicat per entrades, sortides, però tot i així crec que ho vam portar força bé, que va ser eugent no? de, de veure i que tothom va estar molt content. D'altra banda, per a aquelles persones que no van poder assistir al festival o encara tenen més ganes, tenen una cita aquest dimecres a les instal·lacions de l'escola on podran veure les tractacions d'alguns alumnes que no van poder ser-hi a la festa de fi de curs per motius d'agenda. Alhora també es podrà gaudir de les interpretacions d'alguns alumnes que han volgut repetir després de l'experiència de l'altre dia. Això serà aquest dimecres de 6 a 8 del vespre. Pel que fa a la secció de dansa, la seva posada en escena va ser força original, ja que a partir del joc de l'auca, els alumnes van oferir fins a un total de 17 actuacions, totes realitzades de manera conjunta. La directora de la línia de dansa de l'escola, Laura Almenta, ha manifestat que aquesta ha estat una oportunitat molt important, sobretot pel gaudiment de tots els nens i nenes de l'escola. Pues la veritat és que representa molt, perquè és on es pot veure la feina i la millora de... que s'ha fet eh, durant tot el curs perquè és on es pot veure eh, la, la, el treball que han fet els alumnes, el, traba, el treball que han fet els professors i, a més a més, eh, la il·lusió i el que s'ho passen als nens en un dia com aquest. En aquesta tercera edició del festival de fi de curs de l'Escola Municipal de Música i Dansa, el públic tianèm va omplir de gom a gom la sala albénit. A continuació us deixem amb el nostre company Manu Moga, que ens parlarà de la sessió Porta 22 dedicada als joves tianencs en situació d'atur. Avui té lloc la primera sessió de Porta 22 Maresma que se celebra al punt d'informació juvenil de Tiana dedicada a l'assessorament laboral per als joves del municipi amb atenció especial als que es troben a l'atur. Aquesta sessió, promoguda pel Consell Comarcal del Maresme, compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, la tècnica de promoció econòmica de l'Ajuntament de Tiana, Viviana Pérez, ens dona més detalls en què consisteix Porta 22 Maresma i els seus eixos principals d'actuació. El Porta 22, eh, en principis és una plataforma d'accés lliure online eh, que conté diferents eines i eh, per oferir assessoraments a diversos perfils que tinguin els municipis. En principi s'ha orientat en tres eixos, un és un assessorament per persones, un altre tema és un assessorament per veure com està el mercat laboral, i un altre és un tema d'assessorament de com eh, buscar i utilitzar i treure el major profit a les eines que hi ha per buscar i millorar feina. Es va escollir aquesta data perquè es tracta d'una època en què els joves acaben la seva temporada escolar i és quan es dediquen a buscar feina. Segons la tècnica de joventut Sara Torroella, la problemàtica principal dels joves és trobar la primera feina. Al altre 50% de joves que comencen a treballar destaca per la precarietat de feines que aconsegueixen i per la temporalitat. A la sessió es comptarà amb la presència d'un tècnic del Consell Comarcal del Maresme que donarà assessorament individualitzat a tots aquells ciutadans que s'hagin inscrit. La seva principal funció és ajudar a la gent aturada i aconsellar-los a la cerca de feina. Aquest tècnic donarà consell als ciutadans per potenciar les seves habilitats i ajudar-los en temes com preparar un currículum o estudiar com passar una entrevista de treball. La tècnica responsable del Consell Comarcal del Maresme, Cintia Molina, creu que el problema de la gent aturada és que en l'actual època de crisi busca treball a qualsevol àmbit. Tenim un aplicatiu de test d'interessos professionals que aquí ajudem i assessorem solament una persona individual el seu llistat de perfils professionals i les ofertes i els canals per on circulen tot això, que a vegades la gent encara, bueno, troben molts usuaris que diuen bueno, és mateix amb la situació que tenim eh, busco feina bueno, pues de qualsevol àmbit, bueno centralitzem, quina formació tens tu, quines experiències, quines competències, quins interessos tens, tot això és el que es valoritza també a, la, a cara a les empreses privades, a ETTs, a totes les ofertes on circulen no?, per apuntar-s'hi, això és molt important i a vegades la gent això va molt desorientada. La propera sessió tindrà lloc el 13 de juliol i tindrà un caire més general i destinat a d'altres sectors com poden ser els emprenedors. A més, també queda pendent la primera jornada prevista que es va plaçar per a finals d'estiu. Radio Tiana, les notícies del migdia. La Fundació Solidària del Banc dels Aliments ha presentat aquesta setmana la memòria corresponent a l'exercici del 2010. El balanç especifica la recollida d'un total de 4 milions i mig de quilos d'aliments en el conjunt del territori català, quantitat que, juntament amb la concedida pel Programa Europeu d'Ajuda a les persones necessitades, ascendés fins als 8 milions de quilos. La recollida de tots aquests aliments ha estat possible gràcies a la contribuació, entre d'altres, de la vila de Tiana i Mungat, amb iniciatives com les que els van degar el passat mes d'octubre, en el que Institut Talassa va aconseguir recaptar 1.600 quilos de menjar. Per la redactora de la memòria, la Laia Joan, la sensació que se'n desprèn d'aquests resultats és agredolça, i és que l'augment de la quantitat d'aliments recollida és paral·lel a un ascens progressiu de la pobresa. La crisi està afectant cada vegada més, eh, sabem que cada vegada hi ha més gent per sota el nivell de pobresa. Aquest any ja a Catalunya afecta un 20,4% de la població, que això equival a gairebé un milió i mig de persones, eh, per tant, ja és gairebé mig milió més que l'any passat. Uh, per tant, d'aquest costat és molt negatiu. De la nostra activitat doncs, hem de dir que cada vegada tenim més empreses uh, solidàries, uh, les recaptes de uh, uh, dirigides a la ciutadania cada vegada tenen més ressò i més èxit. A més, aquest any, la nostra vila ja ha començat a col·laborar amb el banc d'Aliments. Ho va fer el passat 14 de maig en el mar d'una festa lúdica organitzada pel col·lectiu Els Treus Poix del Gat. En aquesta ocasió es van aconseguir recaptar 450 quilos de menjar. El Bant dels Aliments és una fundació que porta treballant des de fa més de 20 anys per paliar la pobresa i l'exclusió social, així com satisfer les necessitats alimentàries de la població del nostre territori. Per la Joan, l'objectiu de la fundació és clar el nostre objectiu és no existir <ríe> intentaríem que cada vegada hagués menys gent que ens necessités uh, com que no és així el nostre objectiu doncs, és arribar a, a, a obtenir més recursos de les empreses, sobretot dels seus excedents i uh, sobretot fer molt incis en les campanyes de, de recollida uh, patim uh, que es fa al novembre doncs, intentar que cada vegada recollin més quilos per arribar a més gent Finalment, destacar que el Banc d'Aliments va rebre el Premi Solidaritat 2010 com a reconeixement a la seva tasca per erradicar la fam. Aquest dimarts ha entrat oficialment l'estiu. Un estiu que, segons les previsions, serà especialment calorós. Davant d'això, l'Agència Estatal de Meteorologia, ja alertat del creixent perill d'incendis, i ha augurat una campanya forestal complicada. El fet que aquesta primavera hagi estat un 27% més plujosa del que és habitual propiciarà un augment de les temperatures durant les properes setmanes i segons les previsions, durant els mesos de juliol, agost i setembre seran almenys un grau més altes de la mitjana, fet que elevarà el risc d'incendis. Davant d'aquesta situació, des de l'Agència Estatal de Meteorologia s'ha alertat de la situació i s'ha explicat que la campanya d'aquest any s'espera que sigui especialment difícil. Per agafar les temperatures, les previsions també apunten que la primera onada de calor important de la temporada d'estiu es registrarà a finals d'aquesta setmana i principis de la següent. De fet, la primavera ja ha estat força més calorosa, amb una especial punta de calor a l'abril, període en què s'han registrat les temperatures més altes des de 1949, amb una mitjana de 3,8 graus per sobre del que és habitual en aquest mes, i que en alguns punts han arribat als 6 graus superiors. En canvi, la calor ha estat inferior les dues primeres setmanes de juny. La informació local a Ràdio Tiana. La Biblioteca Can Baratau organitza aquest dimecres la tercera sessió del cicle de tertúlies, narracions vivencials, una iniciativa que es va posar en marxa el mes d'abril amb la intenció de cercar testimonis que permetin recuperar la memòria històrica de Tiana. En el cas d'aquesta sessió, la tertúlia girarà al voltant de la vida social al carrer. Aquest projecte pretén concentrar en una mateixa sala un conjunt de persones per debatre diferents temes relacionats amb la història recent del municipi. En aquest sentit, la coordinadora d'aquest ciclet de debats, Marta Kerr, ens explica què es pretén compartir en aquesta sessió. Com es vivia a Tiana? No a nivell ja de comerç de les coses com hem fet fins ara, sinó a la vida social al carrer. És a dir, eh, on es troba la gent, eh, on s'explicaven les cotineries, com t'assabentaves el que passava, com celebraves les festes, festa major, com passaves els estius, mmm, els carnavals... Doncs una mica tot això, tot, tot això que segur que ha canviat molt, com era... Doncs, les altres dues sessions anteriors també han estat dedicades a recuperar la memòria històrica del municipi amb temàtiques com el mercat i comerç a la Tiana de la primera meitat del segle XX la segona edició va tenir com a protagonista les escoles de Tiana, un àmbit que han viscut molts canvis en els darrers anys. La novetat per aquesta tercera sessió és que no està contemplada la inclusió d'uns narradors que inicien el debat, tot i que igualment es farà una introducció. No obstant, aquesta no és l'única diferència prevista respecte a altres edicions. Ens ho explica Marta Kerr. La diferència entre la primera sessió, que era el comerç, i aquesta, és que en el comerç probablement no tothom havia tingut botiga. En canvi, en una sessió que es parla de vida social al carrer,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 A més, Radio Tiana s'afegeix al projecte enregistrant totes les vivències relatades pels assistents en totes les sessions que tenen lloc. Posteriorment, es confeccionarà un llibre que aglutinarà la transcripció de tots aquests arxius sonors.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 en el cas d’aquesta sessió, la tertúliagirarà al voltant de la vida social al carrer. R Tiana: Serveis informatius.